Ну, Марія Андрійовна, я все ж таки хочу, щоб ви мені пояснили поведінку Інни. Наприклад, що це таке? Ну, хіба ж не бачите. Копиці, сіна. Ай, жарти річ хороша, але я вас дуже прошу, Марія Андрійовна, сказати мені, для кого це готується кава. Для вашої жінки та вашого друга. Дякую. А може, ви будете такі ласкаві і скажете мені також, через що моя жінка не обідала вдома? Ізані, Марія Андрійовна, я давно хочу серйозно поговорити з вами з приводу поведінки Інни. Я пробував з нею самою говорити, але вона уникає розмов, сміється. А вночі, коли думає, що я не бачу, не спить і, здається, плаче. Цілими днями її немає вдома. Якісь ресторани, театри, кабаре. Та ви, як найближча до неї людина, тітка-мама або тама, як вона вас називає. Ви можете роз'яснити мені, в чому тут річ. Мені сумно, так мені навіть боляче признаватись, що після вісьмох літ, смію сказати, справжній любові, згоди, щирості між нами, я, я тепер мушу звертатись до других за роз'ясненнями. Але нехай так. Що значить така поведінка інна? Через що? Які причини? Не можна ж справді так. Казала тобі, не викликайте духа. Тепер маєш. Оце вам тепер ваша операція. При чому ж тут операція? А ще професор психології та філософії. Але ж при чому тут операція? А при тому, голубе, що ви собі нею жінку... А мені дитину знівечили. Казала вам, послухайтеся старої людини, не чіпайте, немає дітей не ваша сила, а Божа воля. Не боріться з Богом. Ні, наука, наука все може. А вийшло що? Зробили операцію, та вже й навіки дітей не буде. Та от тепер вона по театрах та ресторанах бігає. А ви з чужими дітьми по садках у пісочку граєтесь. От вам і наука ваша. Поцілуйтеся тепер із нею. А інні думаєте не болить, що ви ото з чужими дітьми граєтесь, що ви безплодно її зробили. Я? Я зробив? Ви, голубе, ви. Треба було мати дітей, як природа давала їх. Ні, для втіхи жінку хотіли мати. От і втішайтеся тепер. То я? Я винен? Я? А ви, серце, не хвилюйтеся і не кричіть. Криком не поможете. Ой, простіть. Ради Бога, несвідомо, Проклятий мій характер. Та значить, у цьому причина. Хм. Я так і боявся. Ну, а що ж робити, Марія Андріївна? Терпіти, терпіти. Насамперед, покиньте в сад до дітей бігати. Ви ж тим інну як ботогом по очах сьобаєте професору психології. Театри, ресторани Ну нехай Або кавоця Чого гвалтуєте? Кава то кава Дзвонить мені телефоном Хочу каву з Юрієм Марковичем І щоб ти сама зварила і подала Нехай І зварила і подам Вона от приїде І зовсім не питиме А заперечте, то поїде в ресторан І навмисне з микером питиме І от вона для чогось одну дівчину третій день уже примушує сюди ходити. Службу ніби їй шукає. Аж телефоном про неї питалася. Яку вона службу може знайти? Але нехай я мовчу. І ви мовчіть. Стримайте свою натуру, не перечте. Згоджуйте, щоб не вигадала. Не перешкоджайте, а поможіть їй. Думаєте, з добра вона от виробляє? Треба, значить, їй так. Справиться, перестане. Спасибі, Марія Андріївна. І вибачте мені, будь ласка, мою нестриманість. Ви ж самі знаєте, скільки я маю раз у раз через неї неприємності й сором. Татарська, дика кров, нічим її не перебореш. Плава над свідомістю, над культурою, як масло на воді. Нічого, нічого. Якось то буде. Знаю, що й тобі нелегко. Від своїх дітей не бігав би до чужих. Ну, та що вже там? до голуби, до своїх книжок, а як приїде Інна, то щоб ніякого вже татарського масла. Балакайте собі, посміхайтеся, як наче нічого нема. Не перечте їй нічому. Так лучше буде, побачите. Ну, добре. Піду. Можна війти? Та, мабуть, можна, коли вийшли. Що таке? Я хотіла спитатися, чи мені ще дожидатись Інни Васильівни. Чи може йти собі? Вже 10 година. А ви тільки до 10 на службу наймаєтесь, так? Та я хочу всю ніч. А вам же може... О! А то для чого? Так, а картина криво висіла. А вас хто просив поправляти? Так криво ж. Так вам кажу, яке діло. Може, тут так і треба, щоб усе криво було. Так аж муляй дивитись. Е, голубенько, дуже багато свого розуму маєте. Як на службі будете поправляти, чого не просять, то недовго прослужите. Як от тебе от таку батьки випустили, а? А яка ж я? Не приймуть ніде. Ай, прийняти то може і приймуть, та що з того буде? Ні тобі проста дівчина, ні панночка. В гімназії не були? Я з нагородою чотирикласну школу скінчила. Мій тато в містечку Сорокуватому поштовий урадовець. Я і на писальній машинці вмію писати. А то ж то, панночка з машинкою. Раніше такі панночки шили на машинках, тепер пишуть. А, а ну тихо, не мов гуманять. Прийшли з якимось добродію. Так я там підожду. Проходьте, проходьте. Після королеви. Пішти. Там я п'яна. Розумієш? Я п'яна, як дюжник, ми могорич пили. Так, я кажу. Це могорич називається. Бездоганно. Добрий вечір, Марія Андріївна. Добрий вечір. Могорич-могорич. Заморилась. Круглику <смеш> ловіть їй капелюшок. Оп! <смеш> Ой! його <смеш> <Вір таки. смеш> куди-небудь. Там у нього ти не сердися. Ой, це... нього ти тільки не дихай, як я цілуватиму. А то від мене, мабуть, страшенно морячем пахне. Добре? Ой, ну-ну-ну-ну. <смеш> і ще. І, все. і Скажи правду, пахне. А чого то ви могореч п'єте? А, а пахне, скажи. Пахося ви пахне. І могоричем, Бо я там, знаєш, я вступаю в опередкову тропу. О. Круглику швидше води, тому ні зараз погано стане. Ну, <рес> в полки ще не думаєш? Серйозно. Та <рес> <рес> <рес> ну вас, тамо, серйозно. Ти їй Богу не жартуй, но могорич же вже пили. Так. Я цілий день із ними вовтузилась і Пивала я і грала, угу. і танцювала з режисерами, з директорами. Вони всі кажуть, що я через два місяці уб'ю чи, угу. чи заріжу, я вже там не пам'ятаю, як вони казали, всіх їхніх примадон. І заріжу, правда, круглику. Виріжете, як курча, всіма своїми кучерями. Ручуся. Ага, знаєш, що чим ручатися. Але я сама знаю. Так, там, Муню, що я хотіла сказати? Т Та чого ти так дивишся на мене? Ну, їй-богу ж, я не жартую. Я тільки, ну, ну п'яна, яка канави mm -hmm. маю. І не можу тобі серйозно все розказати. Але ж ти будеш лаляти мене, правда? Ну, а чого ж мені... Ти милаєте? Ти ж сама себе милаєш? Та <свист> ну, ти... Ой, доволі. Ну, ну, ну, і, ну, і ну, таке, але ж яка, ось. <свист> а що? І чия правда? Тамо? Та дівчинка є ще? Не пішла? Та дожидається там. Нехай йде собі. Ні-ні-ні-ні. <свист> Я хочу з нею ще побалакати. Слухай, Інно, ти не дівчинка. Так, Тамо, на жаль, я не дівчинка. Ото то, що. рішай, що хочеш, тільки рішай не через те, що щось тобі пана скаже, а як тобі треба. Не підкидайся життям, як ганчіркою. Як мені? Треба. Та дівчина дожидається? Та пустити її нарешті. Та й мене теж. Мені спати пора. Прости мене таму. Я тебе стомлюю. Я ці дні зовсім таки погана. Але мені чогось, знаєш, ці дні... Трошки нудно. Це пройде, ти вже не серця на мене. Роби, моя дитино, що тобі треба робити, чуєш? Хочу кафе Шантан, а як треба, то й мене бери з собою. Оце моє слово. А тепер пи собі каву, а я спати йду. До завтра. Юрій був такий ласкавий, сказав мені, що ти хочеш поговорити зі мною про твій намір піти на сцену. Я прийшов. О, про намір? Юрій Маркович помилився. Про постанову. Ну, mm -hmm. ну хай про постанову. Круглику, mm -hmm. пейте каву і лікер. Mm -hmm. Наливайте самі. Mm -hmm. Я, я занадто нащо щоб докладно розміряти віддалення е, чайника від чашки, чашки від чайника. А ви, ви з нами чарочку лікеру не хочете випити? Це ж могорич. Ми до. <свят> <Мо -го -ри. свят> Ми Так, я кажу, круглику. <свят> Бездоганно правильно. Чого ви в мене, пане професоре, так глибоко, яку якусь філософічну проблему вдивляєтесь? Мені аж страшно. Брр! Я вам раджу пенсне одягти. Чуєте? Пенсне круглику. Ви знаєте, чого іноді деякі О, професори пенсне одягають? Інно, інно. Ой, круглику, викличте, будь ласка, телефоном пожарну сторожу. Тут зараз вибух. Вибух і пожежа буде. Навіщо? Навіщо ви його дратуєте? Ви не не мішайтеся, я знаю, що роблю. Ні, <рив> серйозно. Коли пробути на оперетковій сцені півроку, то потім уже не так трудно прийти в оперу. Угу. Запевняю вас, школа у вас є. Голос вам поставлено бездоганно. Талант ви безумовно маєте. Тільки сценічної техніки треба. Через півроку рік ми матимемо чудесну оперну співачку. А ви ж мені будете букети підносити? О, засиплю квітками. З Африки, з Індії, з Австралії випишу. Ого. -го. Ну що ж, завтра контракт підписувати. Ви ж прийдете круглику? Неодмінно. Неодмінно. Ну, а тепер дозвольте з вами попрощатись. У мене ще побачення з одним чоловічком. Добра ніч, пані. Бувай, голубчику. Завтра mm -hmm. може забіжу. Вісім років нічого не варті. Була любов, товариськість, рідність, і за тиждень-два все зникає. Чужість, ворожість, глузування при других, ні за що, без вини. Враження таке, ніби в нас звичайне міщанське подружжя, що ми люди, які нестерпно остогидли одне одному, і навіть присторонніх не можемо не сваритись. Навіщо ж плювати на минуле? Ніхто й не плює. Плюєш. Ти смієшся при других із мого болючого, інтимного. Любовника вже маєш? Вісім літ маю. Коли ти про мене, то я був твоїм чоловіком. Я про любовника питаю, чи маєш куди переїхати? Я чоловіка, не мала. О, як уже? Навіть цього і цього зрікаєшся. Може й мала, але тепер не маю. Ну, розуміється, ще б Не маю, я не жінка твоя, любовниця, утриманка, рідність, родина. Яка з нас родина? Де твоя родина у садках із тими дітьми, до яких ти бігаєш? А моя померла під операційним ножем. Для чого мені твоя рідність? Родина буває і без дітей, коли є те, що... Мовчи! Мовчи! Не говори мені цих банальностей. Ні родини, ні чоловіка, ні жінки без дітей немає. Все брехня. Я мала родину, я мала чоловіка і була жінкою, поки я мала хоч надію бути матір'ю. Розумієш ти? Матір'ю. А тепер? Що я тепер? Ну скажи мені, що я тепер? Для чого я? Я... Каліка, паразит, я безпотрібна істота. Люди живуть не тільки для того, щоб дітей родити. Ах, прогрес, Ха -ха. людськість, цивілізація, краса і так далі. Ти дай мені дитину, і я віддам за це всю красу, весь комфорт, усю вашу цивілізацію. Чуєш? Я піду в наймички, я буду мити підлоги, я буду жити в норі, в лісі. Я хочу почувати біля серця і лизати, чуєш, лизати мою дитину без ніяких ваших філософій і цивілізацій, чуєш ти? Але ж ти знаєш, що... Знаю, все знаю, але ж я не хочу скоритись. «Не хочу! Мільйони нікчемних, гнилих жінок мають дітей, купи дітей! А я? Я голодна! Я весь час голодна! Мене смокче голод дитини! Знаєш ти це? Ну що мені робити? Собачку собі купить? Любовника завести?» Реферати про жіночу емансипацію писати? Ну, скажи, ну, давай сюди твою філософію, науку, мораль. Нехай кажуть, що робити. Хай дадуть мені закон, як каже Тама. Закон дай мені. Я не розумію, він, Чого ти хочеш? На нас спало нещастя. Значить, убити себе чи як? Будь щирий, не можемо мати родини, не треба обдурювати себе. А як хочеш, щоб була родина, щоб ми дійсно були чоловік і жінка, треба, щоб була дитина. Але ж ми не можемо мати дитини. Я не можу, а ти можеш. Що ти хочеш сказати? Ти можеш мати дитину Значить, ти пропонуєш розійтися, щоб я міг мати дитину Ні, я цього не кажу Ну, а як же? Ти можеш п'ять хвилин? Цілком спокійно і мовчки вислухати мене. З охотою. Будь ласка. Ні, ти повинен пам'ятати про те, що ти мусиш спокійно слухати. Сідай. Я можу й. І... Ні-ні-ні, ти, ти, ти сідай отут. Сідай і постарайся, щоб я не казала до кінця і не перебиваючи вислухати. Добре. Слухаю. Ну так от. Ти повинен мати дитину від другої жінки. Взяти ту дитину до нас. І я Буду їй матір'ю. Це все? Все. Не посміхайся! Я цілком серйозно це кажу, панасе. Іншого виходу нам немає. Ти все одно раніше чи пізніше скінчиш тим, що ми розійдемось. І ти оженися з другою, яка може мати діти. Так-так, це мусить бути. І нехай. А я... Я піду на сцену, коли я не можу мати родини, з якої речі я мушу бути любовницею, забавкою одної людини. Забавка? Так нехай забавляються всі, принаймні, служитиму людям, красі, а не... Я тебе питаю, хочеш зробити те, що я пропоную? Вибач, Інно, ти пропонуєш фантастичні. Через... Що ж фантастику? Гіба, я про це серйозно навіть говорити не можу. Але через що ж? Конкретно, кажи, неморально? Розуміється, зрада мене, але я дозволяю тобі цю зраду. Я сама прошу тебе за це. Ну що ж іще? <плес> Та ти не знизуй плечима, а кажи, що тут фантастичного? Що? Так смиренні, моральні обивателі не роблять? Ну, будемо говорити конкретно. Ти свідомо шукаєш якусь жінку. Заводиш із нею роман. Маєш одне і дитину. Береш дитину до себе. Всиновляєш. Що тут фантастичного, неможливого? Що? Не кажучи вже про моральний бік... Цього питання ти забуваєш? Ні, це просто абсурд. Ох. З якою жінкою я можу мати Роман, коли я ніякої іншої жінки, крім тебе, не хочу і не можу хотіти. Це перш. Зможеш? Повинен, мусиш. Мій дорогий Ін, ти ж перша, коли? Ти мене хоч трошки любиш. Ти перша сама не витримаєш цього експерименту. Про мене не турбуйся. Я знаю, що я кажу і що пропоную. Я рятую своє щастя. Хочеш рятувати разом? Але рішуче кажу тобі. Або це. Або я завтра вступаю в опередку. Вибирай. Вибирай. Можна взяти чиюсь дитину Ми про це вже колись говорили Ти сам сказав, що нести відповідальність за інших ти не хочеш А я не зможу любити її так, як хочу, як мушу любити Ми повинні мати нашу дитину Твоя дитина, значить і моя Ну ти ж уяви собі, тільки в'яви твоє Крихітне, тендітне, тепле. Ось воно тут, серед нас, усе заповнює. Навкруги відразу ж стає так повно, розумно, затишно. В мене тепер часто таке почування, що ми з тобою ізольовані від усіх людей. Такі якісь самотні, бідні, покинуті. А як тільки в'явлю собі, що маємо дитину, стає зразу так, наче ми тісно-тісно зв'язані з усіма людьми, з усім світом. Ну, через що? Ти, власне, проти моєї думки. Ми можемо знайти яку-небудь молоду, здорову, гарну дівчину з села, з містечка. Потім ти її забезпечиш. Вона з охотою віддасть тобі свою дитину. Все одно ж вони або підкидають їх кому-небудь, або здають у захисток, або навіть убивають. Та можна зробити й так, що вона і не знатиме, що дитина в тебе. Ну, немов на виховання віддати. Це ж, це ж стільки робиться! Ви ж, мужчині, не одну таку дитину маєте по захистках! Це значить, я, професор філософії, повинен познайомитись десь на вулиці або на базарі з якоюсь покоївкою чи модисточкою, залицятись до неї, ходити до неї в гості на кухню, Лузити з нею, з двірником і кухаркою на Ходити в кінематограф. Зовсім ні. Ну, ну, а як же? Та ще ж треба мати гарантії, що дитина не буде від якого-небудь конкурента. Пожарного або писаря з поліції. От тобі, коли конкретно взяти твою вигадку. Уяви собі мене в цій ролі. Можливо, це. Це неможливе. Але можливе інше. Уяви собі, що тобі треба переписати твої виклади, твою наукову книжку. Одно слово, тобі треба постійної переписувачки на машинці. Вона житиме в нас. Їсть із нами. Ну, як своя. Це можливе? Скажи. Ти мрійниця, Інно. Але це цілком можливе, так? І ти думаєш, що я згоджуся у своєму домі з якоюсь дівчиною обманювати тебе, ображати тебе перед нею? Обману ніякого не буде, бо ж я все знатиму. Вона буде обманена, коли вже на те пішло. А образа? В чому образа? Ми... Хочемо мати від неї твою дитину. От і все. Я тільки це знаю. Більше ніщо мені не цікаве і не важне. І ти гадаєш, що тобі буде легко і неважко, коли я. Абсолютно. Ти ж любити її не будеш. Ну, словом, я тобі обіцяю, що з цього боку ти не матимеш ніякого клопоту. Це моє діло. Я все беру на себе. Згоджуйся. Слухай, Інно, це неможливе. Це... Значить, більш можливий мій вступ в опередку? Ха. Та вже хоч би з того погляду взяти, що... Що мене не схоче молода дівчина? О, про це не турбуйся, про це не турбуйся. Але ж ти розумієш, яку ти мені смішну, тяжку, негарну ролю накидаєш. Ти думаєш, моя роля буде легша? Ну, тим паче. Для чого ж це? Ми ж обоє, все одно не витримаємо. І вийде тільки ряд безпотрібних неприємностей. Коли ми дійсно хочемо досягти своєї мети, і у нас є воля, а не слиннєве моралізування, то витримаємо. Добре. Коли ти ставиш так питання, оперетка, розрив або... Цей дикий експеримент Добре Я Згоджуюсь. Згоджуюсь Стривай, стривай Але попереджаю Я робитиму сумлінно Все, що в моїх силах Але май на увазі Є межі моїм силам І ти не повинна робити це Приводом до розриву Хочеш розірвати наш шлюб? Робиться тепер же чесно і без таких приводів. Значить, згода. Згода. Я зарані знаю, що все це. Браво, пан! Я знала, що ти згодишся. Ти ж мій чудесний, розумний дикун. Ти ж уже сам бачиш, що це чудова ідея. Навпаки, я бачу тільки... Бачиш, бачиш, запенсне, і за все ти мені простий, ради Бога, простий, пан. Але ж мені так досадно було, що ти мене не розумієш і будеш сперечатись. Але тепер уже все вияснено, тепер усе буде добре, правда? Розлюбила, розійтися хочеш... І ти вірив, як казав це? Ох ти! Слухай, Ін. Але невже ж ти серйозно всю цю історію хочеш виробляти? Ну а як же, дитинко, треба? Я запевняю тебе, інакше ніяк не можна. І ти, будь ласка, не думай, що я жартую. Я вже навіть маю ту, що, ну, твою секретарку чи переписувачку. Вона вже тут. Інна... Я сподіваюся, ти... Нічого не сподівайся, а я зараз покличу її сюди, і ти, будь ласка, вічливо, тепло побалакай із нею. Постривай, ти, значить, усе це зарані наготовила? Я все обміркувала. Я два тижні, вдень і вночі це обдумувала. Тепер ти сам можеш судити, що це не жарт і не хвилева фантазія. Я хочу бути матір'ю твоєї дитини і буду, от і все. І коли ти поважаєш своє слово, то прошу сумлінно, як ти сам сказав, робити все, що в твоїх силах. А в твоїх силах є не робити великих очей, не спалахувати, не філософствувати, а спокійно поговорити з дівчиною, яка шукає роботи. Я їй обіцяла помогти. І от тепер, поговоривши з тобою, ми вияснили, що можемо запропонувати їй лишитись у нас для переписування на машинці твоїх праць. От і все це не є понад твої сили. Що ж це за дівчина? Звідки вона? Що? Звідки? Все це вона сама. Та й я тобі потім розкажемо. А тепер я, я покличу її, бо вже пізно. Вона й так давно дожидається. Я, я зараз. Та чекай, Інно, тат чекай. Потім. Так потім. як же можна, ну, Інно? Треба відпустити дівчину додому, потім. Проходьте. Ну, от... Пане Самихайловичу, дозволь представити тобі твою переписувачку. Панна Люда. Можна вас називати просто панна Люда. Прошу дуже, можна навіть просто люда. Панна Люда вміє добре писати на машинці і згоджується на твої умови. <кій> Ви раніше де працювали? Я писала в конторі на цукроварні. Але я зараз навчуся всього, що треба. Ви побачите, мені треба тільки показати. Хм, так, розуміється, але в даний момент якраз... Ну, раз... от і чудесно! Панна Люда завтра вранці вже переїжджає до нас і приступає до виконання своїх обов'язків. Я <плес> рада! Тепер ви можете бігти додому, а завтра рано просимо до нас зовсім. Я така щаслива, що аж і не вірю собі. Я вам так дякую. Ну що мені? Панасові Михайловичу дякуйте. Це він придумав дати вам роботу в нас. Я дуже дякую. Я буду старатися. <рес> ну, глядіть же. Ну, добраніч. Біжіть тепер додому і швиденько. Добраніч. Ну, бачив. Яка вона? Це гідко, Негарно. Мені за тебе боляче. Ай, пан, мій пан. Пам'ятаєш, Пам як ми ждали наше? І ти мені от так показував наше дитятко. І як цим жестом приборкував мене, пам'ятаєш? «Наше дитятко. Тепер я тобі показую. Дитятко Панасе. Буде, буде, буде. Чуєш ти? Я знаю, я знаю вже, що буде». Маленька помилочка, пано Людо. Ой, хіба? Що ще там написала? Ну, нічого такого страшного. Замість «репродукція» ви написали «ерпордукція». Хі -хі. Треба відмітити тут олівцем. Зараз, зараз. Дайте мені, будь ласка. Ото От яка, їй Богу, «ерпордукція». Я наново перепишу цей аркуш. Ну що ви, Бог з вами. Виправити тільки, та й годі ну, Але це не гарно, що будуть помилки Подумай, що ви не знали цього слова Ну, що ж робити Або подумають, що переписувачка помилилась А помилилась через те, що втомлена, що занадто багато працює Та де ж багато? От як на цукроверні писала, так ото справді було багато. А чого ж ви перестали там працювати? А ну їх. Умови праці були тяжкі? Ні, умови нічого, та... Посварилися з кимось. небудь А то ж. З ким же то? Та з директором. Вон як, з самим директором? За яку ж справу? А за таку, що я йому вподобалась. Він хотів, щоб я в його кабінеті писала, а я не схотіла. Нехай пошукай собі інше. Mm -hmm. Залицявся. А як же? Жонатий чоловік, троє дітей, соромився б. Так. Так, так. Ні, пане Людо, вам безумовно треба хоч трохи гуляти. А за три тижні, що ви в нас. Ви не більше, як двічі ввечері виходите з дому. Це не годиться. Та мені нема куди ходити. Та й не хочу я. Ну, як таки нема куди? Дівчина, ви молода, вам треба розваги. Познайомтеся з молодими людьми. Ходіть до театру, в кінематограф, у сад. До себе в гості покличте. Ви не в тюрмі. Ви маєте повну волю. А так не можна, як ви живете. Через те ви помилки робите. Мені знайомих ніяких не треба. А помилок я буду старатися не робити їй Богу, от побачите. бачите. Та не в помилках річ. Чудна ви, дівчина. А... а річ в тому, що вам же нудно так жити в нас. Мені? Нудно в вас? От і тут... Помилка. Ой, господи. От бачите, значить треба розваги, спочинку. Та їй боже, то не через це. А через що? Раніше ви далеко менше помилок робили. Або ви втомлені, або ж закохані в когось. І нема тої уваги. Ну от, закохана. Я просто і сама не знаю, що це таке. Ну, не знаєте. Скучили, мабуть, за ним. Думаєте про нього багато, а За ким за ним? Ну, за тим, у кого ви закохані. Кого покинули там десь? Кого я могла там покинути? Дуже вони мені потрібні. А з помилками я просто не розумію. Здається ж, я… Дозвольте мені цей аркуш. От і зблідли ви нас трошки. Дайте на руку. Мені сумно, що ви можете своє здоров'я у нас попсувати. Та я здорова зовсім. А тут також треба відмітити олівцем. е е розумієте? Відмітити, безумовно, відмітити. Хочеш спокій у домі мати? Хочу. То поклич сюди зараз оту машинку у панночку, дай їй за місяць, дай за десять, двадцять місяців уперед, і нехай вона собі йде писати де інде. Через що? Через що? Через те, що твій філософ Дуже пильно придивляється, як вона пише. Удвох уже починають писати на машинці. Ну, там мовню, Бог з тобою. Зо мною Бог був і є. А от хто з професором твоїм, то це вже не так смішно. Кажу тобі, випроводи сьогодні ж. Та завіщо? За те, що твій чоловік обнімає її за плечі. І пригортається щока до щоки. Буде з тебе? Коли ж це було? Три хвилини тому назад. Ти собі тут сиділа, а вони за отою стіною пригортались. Навіть дверей у кабінет добре не зачинили. Томуньо! Тобто так віриш у свого морального філософа, що аж смішно тобі. Тамуню, абсолютно не вірю. Постривай, постривай. Що ти бачила, як він близько нахилився до неї? Я в це вірю. Але Тамучко, це пояснюється просто. Він безпенсне з далеку погано бачить. Запевняю тебе, зо мною це раз у раз бувало, як я йому переписувала. Бувало, весь і схилиться над моїм плечем. Та що пан! Ну, скажи мені, коли ти така мудра, як люди пишуть на машинках? <гум> ну, як? Пишуть собі та й годі. <гум> а ти бачила, щоб їх хто-небудь ззаду ще за лікті підтримував? Та не вже пан підтримував? Правда? Правда. <гум> ну, який же, дивись. Скільки було всяких жінок, і раптом тільки ця – їй-богу, мені аж образливо за пана і за себе. Тобі щось здалося, а ти вже… Ну-ну-ну, добре, добре, нехай так. Може й справді помилилась. Ну вибач. А йому нічого не кажи. Ще через цю дирницю та неприємності можуть вийти. А все-таки поглядай за професором, поглядай. А панас Михайлович іще не прийшов? Ні, немає. Панас Михайлович казав, що зараз прийде. А ви все пишете? Пізно ж уже? Треба неодмінно на завтра переписати. Ну, як пишеться тепер? Панас Михайлович вами нахвалитись не може? Каже, що ні, за що не розстанеться з вами? Я, Інна Василівна, хочу вас просить, я не можу більше служити вас. Я прошу мене... Що? Оце маєш? Через що? Важко вам? Ні, ні, мені зовсім не важко. Образив вас хто-небудь? Ні, ніхто не образив. Усі зі мною так, як і з рідною. І ви особливо. Ну так у чому ж річ? Я... Мені треба додому. Я скучила. За ким же ви скучили? У вас, може, наречений є? <гум> Ні, але ну, я просто не можу. Я поїду додому. Ну що ж, коли не можете, то силою не вдержиш? Мені дуже-дуже шкода, що ви хочете йти від нас. А я вже думала, от ми літом вийдемо на село, на дачу, вам там буде вільніше. Ну, що ж робити? Але я все-таки сподіваюся, що ви ж не сьогодні, завтра покинете нас. Тиждень-два ви ще поживете з нами? Ми ж мусимо знайти іншу переписувачку, правда? Я завтра вже хотіла виїхати. Та чого ж так раптово? Ну, балакала ти з нею? Балакала. Вона, уяви собі, перша заявила бажання піти від нас. Ах, так? Ну що ж, тим краще. Значить, ніяких перепон нема. Скінчити цю нісенітницю, я радий. Вона хвилює тебе? Так, вона мене хвилює. Приємно це тобі? Приємно. Швидше і краще досягнемо цілі. Чого ж твої губи такі сірі стали? Від неприємності. Губи, як губи. Не в тому річ, а... А як я зараз піду до неї і почну цілувати, теж буде приємно. Цілувати... Душить її в обіймах так, як тебе, як тебе, і ти будеш тут, у цій кімнаті, а я з нею там. Хочеш цього? Хочу. Йди. Слухай, я від цієї ночі спатиму в спальні, чуєш? Ні. Що це значить? Ні. Не смій і не торкайся до мене. Що це значить, я питаю? Іди до неї, ти її хочеш. Нехай вона йде к чорту, чи ж ти, я тебе хочу. Не підходь, я буду кричати. Ти збожеволіла, Інна? Так сідай там. Ну, сідай, я тебе прошу. Для чого? Сідай. Я хочу... Щоб ти спокійно вислухав мене. Добре, кажи. Тільки швидше і коротше. Йди до неї. Більше нічого? Стривай. Ти мусиш піти до неї. Вона тобі подобається. Значить, тобі буде навіть приємно. Стривай, кажу. Я нічого не маю проти. Тільки ти... Повинен говорити мені правду. Чуєш? Усю правду. Не обдурювати, не жаліти мене. Ти ж розумієш, коли ти мені все говоритимеш, то ніякої зради не буде. Скажи, ти вже цілував її? Ні, ну, я не хочу цього. Ти відповідаєш, що я питаю. Цілував ти її? І Бог зовсім захворіла від цієї ідеї. Панасе, я тебе благаю, будь зі мною щирим, правдивим. Тільки цього я хочу від тебе, і тоді роби, що хочеш. Ну, скажи, одверто, торкався до неї? Потискував руки? Обнімав як-небудь? Ради Бога, не допускай ні крихітки затаювання, обману, чуєш? Ти просто божевільна. Не цілував, не обнімав, рух не потискував. І не хочу ні обнімати, ні взагалі всієї цієї негарної дурниці виробляти. Чуєш? Я неправду тобі сказав, що вона мене хвилює. Сказав для того, щоб примусити цим тебе припинити всю цю комедію. Мені тяжко і соромно від усього цього. -цього. І більш нічого. Мені соромно, що Марія Андріївна і прислуга знають, що вже два тижні я через щось сплю в кабінеті, що в нас ніби щось сталося. Мені соромно, що мене, як гімназиста, захоплюють на одинці з цією дівчиною. Мені тяжко, що ми з тобою стали якісь, немов чужі щось. Улізло між нас. Це занадто велика жертва для тої цілі. Я більш не можу і не хочу, Інно. Сором. Прислуга. Гімназист. Та все це дурниці. Дивись, хіба ти не хочеш дитини? А це ж може бути. Скажи сам, ну нехай вона тебе хвилює. Ну що ж такого? Вона молода, гарна, ти їй подобаєшся. Це ж природно. Ти ж філософ, мій пан. Ти ж можеш зрозуміти, що все це умовно. Що скаже прислуга, тама, круглик, громадянство? Нехай говорять, вони нічого не знають, а ми собі маємо. І знаємо своє. Йди до неї. Ну, йди. Інно, ми граємо небезпечну гру. Ніякої гри ми не граємо. Ми хочемо мати свою родину. Йди. Можеш робити з нею, що хочеш. Можеш мені нічого не казати. Можеш навіть брехати мені. Обдурювати. Що хочеш? Я не боюсь, нехай, тільки йди, а не підеш, то пам'ятай моє слово. Твоєю жінкою я все одно не буду, чуєш? Я буду нею тільки тоді, як матиму твою дитину, знай це. Але ж я її не хочу, я хочу Тебе. Панасе! Все одно, хочеш, не хочеш, ти мусиш сьогодні ж зробити її своєю коханкою. Я сьогодні ж вижену її. Доки це буде, чорт його забирай. Панасе, ти не смієш цього зробити, чуєш? А от ми побачимо. Можешь тогда делать, что собі хочешь. Панасе! Дай мне спокій! Зачекай! Пана Людо, вы закончили свою работу? Скончила. Панасе Михайловичу, я прошу вас відпустити меня. Я не могу больше служить в вас. Так? Ну что ж, Инна Васильевна мне уже сказала. Будь ласка, я... Не можу вас затримувати. Коли вам не подобається, то що ж? Мені подобається, але я скучила за своїми. За своїм коханим? А? Ну, добре, добре. За ким би ви не скучили, це все одно. Коли ви хочете їхати додому? Я хотіла б завтра. Коли можна? Завтра, то й завтра. Завтра. Нема вже сил так довго в розлуці бути. Ну, це зрозуміло. Листа, мабуть, від його одержали. Кличе, а? У мене ніякого такого немає. Ну-ну, соромитись нема чого. Що ж тут такого? Річ молода, природна. Ну, Бажаю вам скорого і веселого весілля і щастя у шлюбі. Ніякого шлюбу в мене не буде. Я не того їду. Ось тобі маєш. Чого ж ви плачете? Я, я може, образив вас, а? Ну, Пано Людо, в чому річ? Нічого. Це так. Я зараз. Дайте руку. Ну чого ж ви, а? Ну що таке? Правда, я не образив вас? Мені було б сумно, коли б я на прощання не зробив вам неприємність. Ну, скажіть, я попрохаю вас пробачення. Ну, ну чого плачете? Так, так, нічого. Як же нічого? Чого? <звук> ну, чого? Кажи, а? Любиш? А? – Любиш? – Люблю! Люблю! Але… Але… Так! Да. Світло… Вони… вимкнули світло… Пане, пане… Ну, дівчина, треба нам поговорити. Встаньте, та сядьмо гарненько. А про що говорити? А про гарненьку суконьку для вас, та про вашого коханого почтальйона. Ви знов починаєте мене лаяти? Якби я тебе бить почала, то й то, мабуть, мало було б. Ну, кажіть мені просто і щиро. Чи не час би вам уже від нас кудись поїхати собі з Богом? А? Я серйозно дівчино, кажу, серйозно. Годі вже мовчки в піжмурки грати. Треба ж усе-таки колись і сором мати. Ваше так прийняли, так приголубили. і з вами як з рідною, а ви її так безсоромно, так нахабно обманюєте. Так безчесно руйнуєте її життя. Кого я обманюю? Та, ти не любовниця професора? Та що ви таке кажете? Я тебе питаю, ні? Ні. Ага. Ну як ні, то тобі вже зовсім немає чого тут бути. Виїжджайте, панно Людо. Ви скажіть це, пана собі Михайловичу. Я вже давно хочу відійти, але він не пускає. Та й Інна Васильівна теж. А я готова хоч сьогодні, хоч зараз. Почекайте, не хвилюйтесь спокійненько, що Панас Михайлович вас не пускає, то я вірю. Але що Інна, то й ви не вірте, хоч вона казатиме. На місці Інни друга вас давно б з собаками вигнала б. А від Інни ви ні одного недоброго слова За все лихо, яке ви її скоїли, не почули Правда ж? Яке ж її лихо коїв Дівчина Май сором Май сором, кажу Мовчи, краще мовчи, та хоч не бреши Я вас питаю Хочете по-доброму виїхати від нас? Не бійтеся ми вас не покинемо в такому стані. Я вам зразу дам двадцять тисяч, а потім десять літ видаватиму на дитину щомісяця сто карбованців. Письмове зобов'язання видам. Ну, хочете? Та за що мені такі гроші? Я й так вийду. Ви думаєте, мені легко? Я сама хочу давно. Не треба мені ні ваших грошей, нічого. Поговоріть ви самі з Панасом Михайловичем, а я хоч зараз. А на що вам, Панас Михайлович? Ви справді хочете виїхати, то й виїжджайте, не питаючись. А від грошей не відмовляйтесь. Куди з дитиною дінетесь? То моя річ, утоплюсь, а грошей від вас не візьму. Я непродажна. А без згоди Панаса Михайловича я не можу виїхати, як собі хочеш. Ага, он як. Знаєш, що він нізащо не розстанеться з тобою, і на нього спихаєш. Знаєш, що і на краще мре, ніж понизиться до розмови з тобою про це, і на це б'єш. Ой, бережись, дівка.